Частина 20. Розділ 6. У початковій школі на Іст-стріт настав час перерви. Джуді і Дженіл Еверет сиділи в дальньому кінці ігрового майданчика зі своєю подружкою Діаною Карвер, котрій було 6 рочків. І таким чином за віком вона чудово вписувалася між малими Дж Джей, Джей. Поверх лівого рукава Діаниного светрика було пов'язано голубу стрічечко. Перед тим, як іти до школи, вона сама наполягала на тому, щоб Керрі пов'язала їй цю річ, щоб бути схожою на своїх батьків. А це для чого? спитала її Дженіл. Це означає, що я люблю поліцію, відповіла Діана, відкушуючи від свого фруктового батончика. Я теж собі хочу, сказала Джуді, тільки жовто. Це слово вона вимовила дуже акуратно. Раніше зовсім малою Замість «жовтий» вона говорила «вовтий». І Джині сміялася з неї. «Жовтих не можна», сказала Діана, «тільки голубі. Який смачний батончик, я б їх мільйон з'їла». «Ти станеш товстою», сказала Дженіл, «і лопнеш». Уявивши це, вони захихотіли, потім ненадовго замовкли, дивлячись на старших дітей, поки обидві Джей-Джей гризли домашнє печиво з арахісовим маслом. Кілька дівчаток грали в класи. Хлопці лазили по драбинах. Міс Голдсхон штовхала гойдалку, де сиділи близнята Пруїт. Міс Вандестайн організувала гру в кікбол. На вигляд, усе ніби нормально, думала Дженіл, але насправді не нормально ніхто не кричить, ніхто не скимлить над подряпаним коліном. Менді і Менді Пруїт не благають міс Голдстон похвалити їхні однакові зачіски. Усі вони тут поводяться так, ніби прикидаються, що вийшли на велику перерву навіть дорослі. І кожен, включно з нею, потай зиркає на небо, котре мусило б бути блакитним, а не є таким зовсім. Але і це не найгірше. Найгірше після тих її припадків ця задушлива впевненість, що мусить статися щось погане. Діана промовила, «Я хотіла вбратися русалонькою на Хеллоуїн, а зараз уже ні». «Зовсім ніким не хочу, і з дому ні. Я боюся Хеллоуіну». «У тебе були кошмари?» – спитала Дженіл. «Так», – Діана протягнула їй свій фруктовий батончик. «Хочеш доїсти?» «Я зовсім не така голодна, як думала». «Ні», – відмовилася Дженіл. Їй не хотілося вже навіть доїдати печиво з арахісовим маслом, а це так не було схоже на неї. І Джуді з'їла лише половинку одного печива. Дженіл згадала, як Одрі гавкала, сіпаючись на мишку, котра безпорадно намагалася втекти з кута, в якому опинилася. Їй тоді стало сумно, і вона покликала матір, щоб та відтягнула Одрі, не дала собаці з'їсти мишку. Мамуня розсміялася, але собаку прибрала. Тепер вони самі стали мишками. Джені забула більшість слів, котрі бачила під час своїх корчів, але пам'ятала достатньо, щоб розуміти. Тепер вони опинилися загнаними в кут. «Я хочу просто залишитися дома», – повторила Діана. У її лівому оці застигла сльозинка, яскрава, прозора, ідеальна. «Сидітиму вдома на Хеллоуін і навіть до школи не піду. Ні, ніхто мене не примусить». Місіс Вандестайн покинула грати в кікбол і почала теліпати дзвоником, скликаючи всіх, проте жодна з трьох дівчаток не спішила підводитись. «Геллоуінн уже почався», – промовила Джуді. «Оно, подивіться». Вона показала через вулицю, де на Ганку у віларів стояв гарбуз. «І ондечки, подивіться». Цього разу вона показала на парочку вирізаних з картону привидів по боках дверей поштового відділення. І ще дивіться». Останнім, на що вона показала, була галявина перед бібліотекою. Там стояло велике опудало, встановлене лісою Джеймісон. Вона, безумовно, намагалася зробити його забавним, але те, що бавить дорослих, часто лякає дітей. І Дженіл подумала, що опудало з бібліотечної галявини запросто може прийти з візитом до неї цієї ночі, коли вона лежатиме в темряві в своєму ліжку, намагаючись заснути. Голова в нього була з набитою чимось мішковини, з очима хрестиками з білих ниток. Капелюк схожий на той, що його носив на голові кіт в історії доктора Суза. Замість рук у нього були садові совочки. Поганючі, загрібущі ручиська, подумала Дженіл. І майка з якимось написом. Вона не зрозуміла, що він означає. Хоча слова прочитала. Мила батьківщина Алабама. Заграй на ту пісню мертвого гурту. Бачите? Джуді не плакала, але очі в неї були розширені, серйозні сповнені якогось знання. Занадто складного, занадто темного, щоб його можна було висловити. він уже почався. Джаніл узяла сестричку за руку і потягнула, щоб та підвелася. Ні, ще ні, заперечила вона, хоча боялася, що це не так. Щось погане мусить трапитись, щось таке з вогнем. Без ласощів, тільки з каверсами. Підлими каверсами, злими. «Ходімо всередину», – сказала вона Джуді і Діані. «Співатимемо пісні і усяке таке різне. Буде гарно». Так зазвичай і було. Проте не цього дня. Навіть ще до великого бабаху в небі уже не було гарно. Дженіл не переставала думати про опудало з білими очима-хрестиками. І про той чомусь лячний напис. «Заграй на ну, оту пісню мертвого гурту». За чотири роки до того... Як опустився купол, помер дід Лінди Еверетт, залишивши кожному зі своїх онуків невелику, але пристойну суму грошей. Лінда отримала чек на 17 тисяч 232 долари і 4 центи. Більшість цієї суми було відкладено на коледжіві рахунки обох Джей Джей, але вона відчувала, що має повне право витратити кілька сотень на расті. Наближався його день народження, а йому давно хотілося мати пристрій Apple TV, з того часу, як вони з'явилися в продажу кілька років тому. Вона була дарувала йому і дорожчі подарунки від тоді, як вони побралися, але ще жодному він не радів так сильно. Можливість скачувати фільми з інтернету, а потім дивитися їх на великому телеекрані, замість того, щоб залишатися прив'язаним до маленького дисплея комп'ютера – Всолоджувала його до смерті. Пристрій мав вигляд білого квадрата з пластику, приблизно 7 дюймів по ребру і завтовшки чверті дюйма. Річ, знайдена расті на чорній гряді, виглядала дуже схожою на Apple TV. Бавін навіть спершу подумав, що це і є такий пристрій. Трохи лише модифікований, звісно, щоб тримати в ув'язненні ціле місто, а не ретранслювати вам у телевізор-русалоньку через Wi-Fi з високим рівнем роздільності. Річ, що лежала на краю саду Маккоя, була не білою, а темно-сірою, а замість знайомого логотипа компанії Apple, Расті побачив на ній тривожний символ у вигляді ієрогліфа. Понад цим символом випиналась гулька розміром, як кісточка його мізинця. Під її ковпачком містилася зроблена чи то зі скла, чи з кришталю лінза, звідти і той пурпуровий вогник. Расті нахилився, торкнувшись поверхні генератора, якщо це дійсно був генератор. У ту ж мить потужний розряд вдарив йому в руку, прохромивши все тіло. Він хотів відскочити, але не зміг. Йому міцно скувало м'язи. Лічильник Гайгера схлипнув одиночним тріском і замовк. Расті не мав поняття, чи хильнулася стрілка в небезпечну зону, бо й очима не міг поворухнути. Світло витікало зі світу немов вода крізь стік ванни. І з раптово спокійною ясністю він подумав. «Я помираю. Який ідіотський спосіб сме...» А тоді з цієї темряви виникли обличчя. Тільки то були не людські обличчя, а пізніше він не був навіть певен, чи то взагалі були обличчя. Це були геометричної форми суцільні моноліти, як йому здалося, обтягнуті шкірою. Єдине в них, що хоч трохи нагадувало людське – були ромбоподібні виступи по боках. Це могли бути вуха. Голови, якщо це були голови, обернулися одна до одної, чи то перемовляючись, чи, може, це просто так оманливо виглядало. Йому здалося, ніби він почув сміх. Він подумав, що відчув їхнє схвилювання. Йому уявилися діти на ігровому майданчику початкової школи на Іст-стрит. Його дівчатка, мабуть, з їхньою подружкою Діаною Карвер. Вони обмінювалися ласощами під час перерви. Все це відбувалося протягом секунд, аж ніяк не довше п'яти-шести секунд, а потім щезло. Напруга зникла так само раптово, як було, коли люди торкалися поверхні купола, так само, як його млість і супутнє їй видіння опудала в покривленому ковпаку. Він очуняв просто укляклим на колінах на верхівці пануючий над містом гряди, Запарений у своїй свинцевій амуніції. Проте образ тих шкіряних голів залишився. Прихилені разом хихотять з непристойної дитячої витівки. А інші там унизу спостерігають за мною. Помахай, скажи їм, що з тобою все гаразд. Він здійняв обидві руки над головою. Тепер вони рухалися легко і повільно помахав туди-сюди так, ніби серце йому в грудях не стрибало чорнохвостим зайцем ніби груди йому не заливало пекучими ручаями пахучого поту. Знизу з дороги у відповідь йому помахали Роммі з дітьми. Расті зробив кілька глибоких вдихів, щоб заспокоїтись. Потім простягнув рурку лічильника Гайгера до маленького сірого квадратика, що лежав на пружній трав'яній підстилці. Стрілка колихнулася, не доходячи позначки плюс п'ять. Хонове випромінювання, не більше. Расті майже не сумнівався, що ця квадратна пласка річ і є джерелом їхніх неприємностей. Істоти нелюдської природи, геть чужої, використовували цю річ, щоб тримати їх в ув'язненні. Але і це було не все. Вони використовували її також для спостереження і для забави. Ці мерзотники сміялися. Він це ясно розчув. Расті зняв з себе фартух, накинув його на коробочку з опуклою гулькою лінзою, скочив на рівні і позадкував. Якусь мить нічого не відбувалося, а потім фартух зайнявся. Запах був різким, гидотним. Він бачив, як напухає пузириця лискуча поверхня, як проривається полум'я. А тоді фартух, котрий був усього лише запаяним у пластик листом свинцю, просто розпався. Якусь хвилину ще горіли його шматки, найбільший з них все ще лежав поверх коробочки. А замить уже весь фартух, чи те, що від нього зоставалося, геть зник. Залишилося кілька грудочок попелу і запах, але все загалом... фу, щезло. «Я це насправді бачив?» – запитав Растів самого себе. А потім промовив те саме вголос, питаючись в цілого світу. Він чув запах смаженого пластику. І ващий дух, як він гадав, розплавленого свинцю. Безумство це неможливо, але сам фартух так і щез. Я це насправді бачив. Немов відповідаючи йому, з-під ковпачка на коробочці зблеснув пурпуровий вогник. Чи ці пульсації поновлюють купол, як ото доторк до комп'ютерної клавіатури поновлює екран, чи завдяки ним шкіроголові можуть споглядати місто, чи й те і інше, чи ні те й ні те. Він наказав собі більше не наближатися до плаского квадратика. Він сказав собі, що найрозумніше, що він може зараз зробити, це повернутися бігом до фургона, позбавлений важкого фартуха він зможе бігти і помчати скажений, пригальмувавши тільки, щоб підібрати своїх компаньйонів, котрі чекають унизу. Натомість він знову наблизився до коробочки і впав перед нею на коліна. Позі занадто схожі на молитовно – щоб йому це подобалося. Здер із себе одну рукавицю, торкнувся землі поряд з цією штукою і враз відсмикнув руку, гаряче. Шматочки палаючого фартуха трохи обпалили траву. Потім він торкнувся самої коробочки, напружено приготувавшись до нового опіку або нового шоку, хоча найбільше боявся зовсім іншого. Знову побачити ті обтягнуті шкірою форми, Ті не зовсім голови, схилені докупи, почути їхній змовницький сміх. Проте нічого не трапилось. Ні видіння, ні опіку. Сіра коробочка на дотик була холодна, попри те, що він лише щойно бачив, як на ній пузирився і займався його фартух. зблиснув пурпуровий вогник. Расті вистачило обережності не прикривати його рукою. Натомість він ухопив цю штуку за боки. Подумки, прощаючись зі своєю дружиною і дочками, і вибачаючись перед ними за те, що виявився таким кінченим дурнем. Він очікував, що зараз спалахне і згорить. Коли цього не сталося, він спробував підняти коробочку. Хоча площа її поверхні була не більшою за обідню тарілку, і сама вона не була набагато товщою, він не зміг її поворухнути. Ця коробочка була все одно що прикута, до верха якоїсь колони, зануреної на 90 футів у глиб корінної породи Нової Англії. Хоча цього не могло бути, вона лежала поверх трав'яного килима, і, просунувши глибше під неї пальці рук, він сам себе торкнувся. Сплівши пальці разом, він спробував знову підняти чортову штуку. Ні шоку, ні видінь, ні жару. І ані зрушення також. Робочка навіть не похитнулася. Він подумав, я тримаю в руках якогось роду чужинський артефакт, машину з іншого світу. Я можу навіть позирнути на тих, хто нею керує. Сама ця ідея була інтелектуально прекрасна, навіть приголомшлива, але вона не мала емоційного виміру. Можливо, тому що він був надто ошелешений, надто переповнений інформацією, котра не оброблялася. Ну, то що далі? «Що, чорти, мене забирай далі!» Він не знав. А ще виявилося, що після всього цього він не втратив здатності до емоційних переживань, бо його накрило хвилею відчаю і ледве-ледве він утримався від того, щоб не вокалізувати цей відчай у риданні. Четверо людей унизу можуть його почути і подумають, що він у біді. Та так воно і є. Він у біді. І не тільки він. Він підвівся, ноги під ним тремтіли, загрожуючи підломитися. Гаряче цупке повітря, здавалося, приставало йому до обличчя, мов олія. Він неспішно побрів крізь обтяжений яблуками сад назад до фургона. Єдине, що йому було цілком ясно, про існування цього генератора ні за яких обставин не повинен дізнатися великий Джим Ренні. Не тому, що йому може схотітися його знищити, а тому, що він, скоріше за все, Становить навкруг нього охорону, щоб запобігти його знищенню, щоб генератор продовжував робити те, що робить, і таким чином Ренні міг продовжувати робити своє, принаймні, поки що великого джима цілком влаштовував поточний стан речей. Расті відчинив дверцята фургона, і саме тоді, менш ніж за милю від чорної гряди, потужний вибух сколихнув день. Це прозвучало так, ніби Бог нахилився і вистрелив униз із небесного дробовика. Расті з я скрикнув і подивився вгору. І тут же йому довелося прикрити собі очі рукою від люті миттєвого сонця, що спалахнуло в небі понад межею між Честер Мілом і ТР-90. У купол врізався черговий літак. Тільки цього разу це був не скромний Сенека-5. Чорний дим зіймався від точки контакту, яку Расті визначив приблизно на висоті 20 тисяч футів. Якщо чорна цятка, залишена ракетними ударами, здавалася мушкою на щоці дня, ця нова пляма була виразкою шкіри, такою, що готова бурхливо розростися. Расті забув про генератор, забув про чотирьох друзів, котрі його чекають, забув про власних дітей, заради котрих він щойно наражав себе на ризик спалення живцем і розутілення. Протягом двох хвилин не було місця ні для чого в його мозку, окрім крижаного жаху. У той бік купола на землю падали уламки. Слідом за передньою чвертю реактивного лайнера полетів палаючий двигун. За двигуном посипався дощ із синіх авіаційних крісел, чимало з пристебнутими до них пасажирами. Слідом за кріслами надійшла черга величезного блискучого крила котре ширяло, похитуючись немов аркуш паперу на протязі. За крилом пішов хвіст, схоже, що це Боїнг 767. Хвіст був темно-зеленого кольору. На ньому був зелений символ світлішого відтінку. Расті здалося, що той схожий на конюшину. Ні, це не конюшина, а трилисник. А тоді на землю обвалився, мов зламана стріла, фюзеляж літака. І навкруги загорівся ліс.